Дмитре, що мовиш ти? Звернувся до воєводи. Ти нині замість князя. Від них ніхто не відкупився, сказав Дмитро. Одурюють, дари беруть, і город теж. Тому же нам покинути своєї вів вишата. Чернігівські бояри, мовляв, десь на Волині. Київ – це не Чернігів, Звівся сердито гліб. «До Києва Батию зас Притихли. Дмитро сидів на чільнім місці поряд із золотим престолом княжем, і всі присутні ждали, що скаже він. Великий князь Данило, коли рушав до Угрів по допомогу, йому вручив і Київ, і, власне, руську землю, бо що вона без Києва? Дмитро перегладив вуса, Уже шпакуваті трохи, Обвів очима грідницю і мовив й Сходив поклич митрополита. Думати мен. Чом я? — обурився старий боярин. Хіба нема молодших? Я ж як-не як. Ти знаєш, Їх преосвященство на мене косо дивиться, Сказав Дмитро спокійно. Коли прийшлю челядника чи, чи юнака, — Так, так, — підтримав Гліб Коснячкович, — нащо вже князь Данило, та й той його вблажає. Вишоте зітхнув і вийшов. — Звукніть, бояр усіх думаючих, — звелів Дмитро дружинникові, що був завжди при ньому як власна тінь. — А що тут, Дмитре, думати? — схопився Гліб, що був ще гарячий і молодий. На стіни всіх. Цього замало. Треба зробити запас людей, зібрати в город, Подати звістку князеві, щоб поспішав. Гадаєш, ми не справимося з кочівниками? Тарусь завжди! Згадай біду на кальці. І спалені вже городи. Чернігів, он. Ти пробував його мечем і всує. А ці взяли. Бо яримляво сходилися, почухувались та позіхали, що пізній час, а що й уперто нехіть коритися якомусь тисяцькому Дмитрові, наставленому над ними князем. Ніби нема князів, немає з них охочих. Гукни лишень усі прибіжать. Все ж стольний город Київ. Сідались мовчки. Навіть не поцікавившись, чому посеред ночі, чому такий щинився поспіх. Важко війшов попереду вишати митрополит. Благословив малим Христом бояри з дружинниками. І сів по другий бік престолу, і не глянувши в бік Дмитра. — Дозвольте отче мовити, — звернувся той до князя церкви. — Не я зібрав вас, други, а хан Батий. — Ти, блекоти, об'ївся, — гукнув огрядний тисяцький Воротислав, що воссідав по праву руч Митрополита. — Коли б то, — тихо сказав Дмитро, — бати з ордою вже в городку Пісочному і скрізь по тому березі. Таке було, і не посмів. Це ж треба їм перепливти через Дніпро, вода ж холодна, осінь. Зберуть човни, колоди зв'яжуть. Їм же не пер вина. Пустіть дружини кінні понад Дніпром, Щоб пильнували. Усо Їх кажуть там без ліку. На стіни сліду повать. На мечі щит. На зустріч вийти, вдарити. На кальці вже вдаряли. Тоді зібралися усі князі з полками. — А нині ви ось самі, — сказав Дмитро. — А де ж твої волинь та галич? — Гинуть у міжусобицях, а ще ляхи, литва, ятвяги, угри. — Бо прогнівили, господа, — озвався різко митрополит. Гординю в серці випликали, потішивши тим сатану. Просвящений заплющив очі, мов задрімав. Ніхто не смів озватися після нього наперекір. — То що ж робити будемо? — спитав Дмитро. — Хто знає, скільки у нас часу? — А що робити? — Витимемося, — схопився боярин Гліб. — Поставим образ пирогощі на забороло, і побіжать безбожні муавитяни озвався знову митрополит. — Дари, дари понести! — втрутився зі своїм Вишата. — Навіщо їм твої дари, убогі, коли вони забрати хочуть весь білий світ? — сказав боярин із Бориславичів. — Ти ж чув, що мовив той Берендей, який прожив між них два роки. — Пошлим гінців по землях, зберімо усіх, уставив слово тисяцький Воротислав, що був з збояр місцевих і мав на князя серце і на Дмитра, за нехтування його заслугами і повагою серед киян. Хай буде так, сказав Дмитро. От тільки чи нам дадуть зібрати сили, ворог уже за Дніпром? По сей бік, воєводок! Гукнув із дверей дружинник, хапаючи повітря ротом. Перевезлись під Вижгородом і під Зарубом. Митрополит перехрестився. Тиша була така, що чувся шелест його нової ряси. З метро підвівся. Будемо давати бій, промовив твердо. Ліпше в бою лягти, ніж укласти в колоду голову. Чи так кажу? Так, так, підтримали, котрі молодші, А старші журно змолчали. Ще жоден город не постирів себе від полчи шкочівників, Яким ніхто не знав числа. Сподолу сів нагору, Давав Дмитро накази, Зокільних сіл так само Роздати зброю кожному, кого нема. Шенцям також Поглянув на митрополита Той не почув Чи дав мовчазну згоду До ранку все зробити І зачинити брами Нема чого так поспішати Озвався Воротислав Ще поки то вони Прийдуть Вони ж усі на конях А скільки тут От Вижгорода Скалій Звернувся до сотника Бери своїх і на поділ, а впорайся, вертайся на ляцьку вежу, і стій на ній. Ти, гліби, буди мерщій перед славене печери клов. Воротиславе!